al metakkabir die grootste al metakkabir as die wese wat verbo enige boosheid en onderdrukking is die wese wat verbo en vry is van die eenskappe van die skepping niks is soortgelyk aan hom nie die wese wat vol grootheid en verhewendheid is. Alles in die teenwoordigheid van sy verhewendheid is klein en onbeduidend. Die wese vir wie daar volkomme heerskappy en mag in die hemele en op aarde is.